Bueno, egia ezan, e, kasua beste batzuen oso oso antzekoa ereda zoritxarrez. E, Nik uste erreparatu beharko geniola, ba, normalean erreparatzen diogunari ez da, ba, ba bueno, erozen perfiletako e, emakumea izan daitekela, eta bueno, eta, bueno, azumarratzeko tan ba ere gaztetasuna azumarratuko genuke erasotzaiaren kasuan ez da, ba. Ba bueno, ba, gero ez da gehiago dauzkagula, ba, ba, bueno, ba e, bueno, jende gaztearen artean e, ematen direnak eta eta horrek azkenean ba bueno, ba kezka sortze igu sentzu e, azkenean ba, bueno, reproduzitzen ari garelago momenturo, ba, ba, bueno, ba botere hereman hoiek e, sortzen duten e, indarkeria machista. Bai, eh bueno, Ja, askotan, itzegin dugu ez da, e, zoritxarrez, horrei ba, buruz ez, e, bueno, azkenean bakasua hauek, e, astero ez, baina, baina, bueno, iaia aztero itzegin ganezak ere inguruan ez, da nik uste eskatzen eskatzen digula. Guk e, lenik eta behin, apostoa itedeu autodofentia feminista feministagatik, bueno, iruitzen jaigulako emakumea gure eskuitaz jabetzeko oso estrategia baliagarria baliagarria dela eta horrek ematen digula azkenean gure den jabe izateak ematen digula ba erasoen aurrean defendatzeko aukera eta indarkeri hori aurre egiteko aukera eta bestetik ere denen iruitzen saigu ba, ba bona, beharrean gaudelaia ja urgentzia ba, e, benetan ba, bueno, gaur egun dauzkagune egoera oso larri bat zuendi aurre egiteko ez e, Egia da, bueno, ba, zaiagiten zaia adizaigula momentu batzuetan identifikatzea ze neurri izanberko luketen hoiek, baina, bueno, uste dugu, ba, benetan, e, resta bai da sustatu behar dugula hoiek identifikatzeko eta eta martxan jartzeko. E, eta azkena, eta, bueno, ba, oso importantea ere, ba, ba bueno, horrekin behar dene, prebentzio, prebentzio lana, ez? E guzaiatzea, ba, bueno, gure eragiteko esparreua ere mugatua, mugatua da zentzu baten, eta horregatik ba, bueno, gure aldarrikapena zuzenean egiten diegu instituzio, eh, ba, ba, gai hauetan eta hezkuntzan eta bueno, hainbat hainbat ere mutan ba, bueno, eragiletza asko zuzenagoa dakaren instituzio. Eh. Eta egia bueno, da ba, momentu honetan borondatearen araberakoa dala neurri hondibaten eta eta ez dola aukera ematen ba, indarkeriari mugak jartzea mm.